Aș vrea să fiu un înger curat și nepătat, coroană-s-am pe frunte și harfa de cântat, și pururi să te laude, Iisuse Domnul meu, în orice zi și noapte, la bine și la greu. Aș vrea să fiu un suflet îngenunchiat, supus, de-a de sub crucea și jertfa ta, Iisus. În dragostea cea mare să cânt și iar să cânt, iubirea ta cea dulce și numele Tău sfânt. O inimă înfrântă aș vrea să fiu mereu, sub crucea Ta, Iisuse, Mântuitorul meu. Piciorul crucitare la sânul meu să strâng și, dulce fericire, să plâng și iar să plâng. Să stau sub dulce a Sfântului Tău, har, plângând cu lacrimul multe păcatul meu, Oamane, sub binecuvântarea și pacea Ta plecat, cântând de fericirea cea sfântă ce-am aflat. Aș vrea să fiu un înger, un suflet mântuit, o inimă spălată în sângele jerfit, și în genunchea arz să cânt mereu să cânt. iubirea ta ce mare și numele tău sfânt